بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد و upon him be peace in the الحمد لله ونسعاه ونسعاه ونسعاه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وآسيات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له. ومن لم فلا هابيا. فأشهد أن لا إله إلي الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أجوه الذين أمدوا اتقوا الله حقاً ربادي ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أجوه الناس اتقوا ربكم الذي ملقكم من نسل ورحيدا فأقلقوا منها زوجها وَقَدْ خَمَّلَ هُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاهَا وَتَقَبَّلَ الَّذِي دَلَّهُ الْمُتَّقِي وَالرَّحْمَنُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَحِيقًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَأَنِّيٌ مُحِيطٌّ بِاللَّهِ رَسُولٌ لَهُ مَا بَيْنَهُ سَنَقُولُهُ مَعَهُمْ حَسَنًا أَنَّنَا مِنْكَ إِنَّا أَسْلَمَ الْحَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَقَرِيرَ الْهَدِيَةِ مُحَنَّدٌ مُصْلِحٌ لَهُ وَعَلِيٌّ وَالْمَنَّ وَشَرَبَ الْمُنْهُلِ مُمْتَهَدًا وَهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِطَعَمٍ Tolonglah itu Rasulullah SAW. Bila kita menerima pada malam hari ini dan sekarang sampai di surat Al-Mummin ayat 60, kita baca dulu ayatnya, benda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu inna alladhina yastaghfiruna anna ibadatihi saya berpunuhnya jahatna menggakfirin artinya dan Tuhanmu berkata muda'uni asal di belakang berdoa'lah kepada aku aku akan kabulkan doa kalian Aku akan kaburkan untuk kalian Innal ladhina yastakfiruna an'ibadati Sungguh orang-orang yang sombong Tidak mau berdoa kepada aku Saya dahulu Najahannama Mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam Terakhiri dalam keadaan jinnah Makna ayat ini sangat jelas, bahawa Tuhan kalian yaitu Allah Taala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kambuhkan untuk kalian. Berarti ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Taala. Kenapa? Karena kita Sebagai manusia Sangat banyak Hajat kita Dan kita Tidak pernah bisa lepas Dari rahmat Dan keutamaan Allah Sekejap pun yeah. Tidak pernah tidak ini butuh Eh tidak pernah tidak ini bisa lepas Dari Rahmat Allah tidak pernah kita tidak butuh kepada rahmat Allah. Setiap detik kita butuh kesehatan. Syarat yang ada di dalam badan kita itu tidak terhitung Semua butuh kesehatan. Sedikit saja, Nanti tidak diberikan, maka nanti akan terjadi masalah. Misalnya masalah yang berkaitan dengan mata tidak diberikan ya. nah, maka dia ada masalah di dalam matanya sehingga dia tidak bisa lagi melihat misalnya atau mengeluarkan air terus atau kecil terus atau segala macam waduh kena gangguan syarat matanya nah hari ini itu dia ya, kalau bisa kembali, kalau enggak tidak bisa kembali nah jadi itu ya. nah, itu yang berkaitan dengan yang kita sadari dan yang tidak kita sadari secara umum lalu berkaitan dengan yang kita sadari saja sesungguhnya hasil manusia itu dunia akhirat sangat banyak karena itu manusia itu disifati fakir atau butuh kepada Allah Ya Ayyuhannas antumuyutu korohu ilah wallahuku walamatiin wahai manusia kalian antumuyutu korohu Kalian cukup fakir Maknanya selalu butuh Tidak lupa kepada Allah Butuh keselamatan, butuh kesehatan Butuh hidayah supaya tidak tersesat Butuh terhindar Dari Kampuan uh, syaitan butuh, butuh segala macam Butuh segala macam Wallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Allah lah yang tidak butuh Allah layak maha kaya, tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun maha kaya, maha cukup, alhamdulillah dan maha berbudi. Allah mengatakan semua manusia itu berdusta. Manusia yang selalu itu diperintah mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allah akan kasih. Sungguh orang-orang yang sombong Sombong dalam hal apa? Merasa tidak butuh kepada Allah Sehingga tidak berdoa kepada Allah Ada kaedah di sini Orang yang merasa di hadapan Allah itu Sudah tidak butuh, itu dikandangkan sombong Ya Allah, saya sudah punya Tak hanya saya sudah tidak butuh Itu orang yang sombong kalau diberi imbalan imbalan di jalan Allah lalu tidak kembali kepada Allah kamu nggak mau mengimakan tapi sombong di hadapan Allah ya, merasa sudah punya itu di uang yang diberikan yang mempengaruhi orang itu nah, mintalah kepada Allah terus dan yang sudah kamu dapatkan imbalan di jalan Allah. Jadi, dengan itu akhirnya orang itu terus duduk kepada Allah orang itu terus duduk kepada Allah, diimparkan, diimparkan Terus setiap saat memandangkan Allah bilang kemudian memperkenalkan khusus yang baik itu bilang Setelah diberi oleh Allah diimparkan di jalan Allah Tentu kelebihannya Sesungguhnya Allah setingkat tidak yang diinfakkan itu hanya berdiam Lain dengan perang-perang Sahabat itu Hancam Kalau ternyata hidup, Waktu itu Sikonnya menuntut dia ya, infak Mengutamakan yang lain daripada dirinya Jadi kalau Allah seperti kita Nah Kelebihan saja sangat berat untuk kita Infakkan Apalagi yang kebutuhan kita Nah jadi itu itu uh, orang yang imannya setingkat kita itu sebaik itu Nah udah itu banyak orang yang semacam kita itu sombong kepada Allah Wah malu saya rasanya kalau minta aritawati benerah Karena sudah diberitanya Itu karena ditipu isyaitan Ditipu isyaitan malu berdoa kepada Allah jadi itu, lain tu juga bagaimana minta terus kepada Allah, tapi dengan kesiaan yang dibidik hendaknya diimpakan di Allah. Jadi itu di dalam cara hadis dalam masalah ilmu, di dalam masalah ilmu harus terus minta kepada Allah, tidak ada orang yang, jadi merasa. Ilmunya kelebihan Kalau orang yang merasa Ilmunya banyak Itu menunjukkan Kodohnya terhadap ilmu Orang yang benar Di dalam ilmu Semakin Memiliki ilmu Semakin butuh Tambahan, semakin merasa Bahawa ternyata banyak yang belum Dia ketahui Berjalan aja yang begian. Nah itu, karena itu Rasulullah Sallam itu adalah manusia yang paling tinggi penguasaan ilmu Al-Quran ilmu alam, ilmu yang Allah berikan. Tapi sama Allah diperintah terus agar minta tambahan ilmu kepada Allah. Doa punok diizinkan ilmu dan berdoalah ya Allah tambahlah ilmu pada hari itu di dalam Islam itu adalah Al-Quran dan kandungannya nah, dan yang paling faham adalah Rasulullah terus diminta, diperintah oleh Allah untuk minta amanah. Nah, kembali orang yang tidak berdoa kepada Allah itu dicap oleh Allah semua. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah ini, setelah bicap sombong, maka hukum orang yang sombong itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laiyadah kududzjan nata mangka nabiyaqul bihi min kurla dan min gibri. Tak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan Meskipun sekecil Kecisawi Meskipun kecil tampak. Tidak masuk surga Orang yang Di dalam hatinya Ada kesombongan meskipun kecil hmm. Akhirnya para sahabat bertanya Ya Rasulullah InsyaAllah Yuhibu Ayyadisa Tawban Hasanan Wa mazalan Hasanan Wa harap kalau pakai pakaian bagus, pakai sepatu atau sandal yang bagus. Apa maknanya itu? Maknanya begini. Kalau Rasulullah menjawab, "Innallaha ha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah dan suka yang Apa maksudnya? Pakai baju bagus itu Tidak berarti sombong Pakai sandal pakai sepatu bagus Tidak berarti sombong Rumahnya bagus tidak berarti sombong Kendaraannya bagus tidak berarti sombong Bahkan Nikmat yang Allah berikan Gunakan Dan bersyukurlah kepada Allah SWT. Ada pun orang yang punya nikmat diberi oleh Allah nikmat banyak terus disimpan saja pakaian pakaian yang murah-murah saja sekian makan makan iri-iris saja tapi simpanannya banyak rumahnya biasa ya, tidak saya orang ya, pas-pasan pada hari simpanannya banyak Nah itu orang yang pelit Sampai pada dirinya sendiri hmm. Apalagi kepada orang Itu orang yang bahas ini. Itu orang yang Bakhti Sampai pada tingkatan diri kepada dirinya sendiri Apalagi kepada Orang lain Nah jadi Itu bukan kebaikan Itu bahas ini. Fa'lim ma'bini amal di rok Adapun tentang nikmat yang nikmat Tuhanmu yang telah diberikan padamu, maka tampakkan. Maksudnya tampakkan di sini adalah hmm. gunakan dan bersyukurlah kepada Allah. Orang yang punya uang cukup banyak, makan yang enak dan bersyukurlah kepada Allah. Yang dilarang itu berlebihan. Yang dilarang itu melampaui batas. Pakai baju yang bagus Dan dipakai itu nyaman, enak Dan bersyukurlah kepada Allah, yang dilarang itu Berkembangian Buat rumah yang bagus Yang nyaman tenang dan Bersyukurlah kepada Allah Gunakan untuk baca-baca Allah -baca. Yang dilarang itu Berkembangian Beri kendaraan yang bagus, yang nyaman Dan bersyukurlah kepada Allah yang berilahkan itu berlebih-lebihan Berlebih-lebihan bisa jumlahnya Satu sudah cukup Beli dua, apalagi tiga, apalagi empat Itu berlebih-lebihan tidak beli Satu tidak cukup Beli dua Dua tidak cukup Beli tiga Tiga, sekali waktu masih kadang-kadang Wah ternyata Kondisi tertentu kurang Beli satu lagi sejimpa Dan seterusnya Nah ini tak. Pakaian, beli satu Nanti kalau kotor terus gimana? Ah. Beli dua Beli dua, kadang-kadang yang satu kotor yang Sudah dipakai, belum sempat menci Gauja belilah Belilah yang bagus Yang cukup Yang diarah beli lebihan Membelinya bagus, baru Belum Kemudian Beli dua Untuk dirinya sendiri Loh, Kenapa? Ya supaya bisa ganti-ganti Bukan karena yang satu gak nyaman Bukan karena yang satu dipakai Keluarganya, yang satu tidak pakai Sehingga sering kesulitan Kalau cuma satu, bukan karena itu Tapi supaya ganti-ganti Ah itu berlebih lebihan ya. Ya, Jadi yang aku yang nyambat dan bersujudlah kepada Allah yang diharam adalah lebih daripada dan banyaknya lah berimpat di jalan Allah akan ditambah oleh Allah, Allah, Allah. Ya. Di Allah. Ya. Taala lipat-lipat sebagai balasan. Yang itu fa'ama bi iman bi rokiah Nah, jadi jadi ee, jangan jadi orang yang terakhir dan jangan jadi orang yang terlebih-lebihah ya. e, Sesungguhnya orang yang ee, Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya Jadi ee, awal hadis tidak masuk surga orang yang di dalam hadisnya ada kesong bongan meskipun di Lalu saya akan bertanya Wah Rasulullah, orang itu senang pakai baju bagus, pakai Alas kaki bagus. Rasulullah menjawab: "Bilqin Allah jamilul yahidun jamil. Allah itu indah dan suka keindahan. al geru sombong itu batorul hafiz wong punas. Menolak kebenaran dan orang. merendahkan orang, merendahkan orangnya." Merasa dirinya lebih daripada orang ya. Merasa lebih daripada orang Mengandung makna merendahkan orang ya. Anda pun apabila tidak mengandung makna merendahkan orang ya Bisa jadi pada posisi tentu benar Pada kondisi bukan karena sombong Wah saya yang Paling kuat saya harus Yang paling Di depan Saya yang paling banyak di sekina Saya harus yang paling banyak di dalam menanggung Beban sama lain Saya yang paling Sehat saya harus Yang paling ya, Aktif nah, Itu bukan karena sombong Merasa dirinya lebih Maka dia harus yang ya, Beramal Adapun ya, merasa dirinya lebih mengandung makna menghendaki orang itu kuasa lebih banyak daripada ibu dia segitu aja kok. Nah, saya lebih sehat daripada dia dia hau hau aja kok. Ini dia. Maksudnya kampung kampung batu kampung bilah ini dia. Ya, oh saya. Lebih mantung daripada dia orang itu juga saya nanya itu merasa dirinya lebih tapi mengandung makna merendahkan orang itu sombong merasa dirinya tinggi dan mengandung makna merendahkan yang lain itu sombong ya. termasuk orang yang tidak berdoa kepada allah itu di sini dikatakan oleh Allah sempurna Dia merasa tidak putih dihadapan Allah Padahal dia selalu putih kepada Allah Kita ambil Pak Edda yang berkandung dengan Pak Edda Sesungguhnya Pak Eda, ayat yang menerintahkan sangat banyak Yang pertama Allah memerintahkan agar berdoa Kuduhmu diberdoa padaku Berarti orang yang berdoa itu menjalankan Perintah Kan tidak? Berarti Doa itu ibadah Kenapa? Karena itu diperintah oleh Allah Orang yang berdoa berarti dia menjalankan perintah Allah Menjalankan perintah Allah adalah ibadah, ibadah. Karena itu Termasuk faedahnya Doa adalah ibadah Dan Rasulullah SAW juga bersabda Doa itu adalah ibadah nah, Kalau doa itu ibadah Maka yang berdoa kepada selain Allah Berarti ibadah kepada selain Allah Lalu ibadah kepada selain Allah adalah jiri Contohnya you know, bagaimana? Ya Allah, Ya Rasulullah Allah. Kepingin sembuh karena dia sakit Ya Allah, Ya Rasulullah Itu berdoa kepada Allah Berdoa kepada Rasul. Berarti dia ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Rasul Berarti dia memiliki keuntungan Allah Dan Rasul dengan Rasulnya Dan itu seperti orang Nasya Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Kutusan Allah Tanpa tersesat akhirnya kutusan Allah Dianggap sebagai Tuhan Nah, jadi doa ibadah, maka harus hanya doa Misalnya, Allah. Misalnya, orang itu datang ke kumpulan wali. Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Wali, Ya Syekh, Ya Syekh, Ya Syekh, Ya, Syir, ya. Nah, telah melakukan kesyiridan Dan syirid itu susah besar Menghapuskan amal Ibadah Kalau mati tidak bertawabat Allah haramkan surga Tempatnya di neraka Selama manis nah, itu ibadah. ibadah Ada hadis Rasulullah SAW Ya, hadis ini, supaya tidak luput kita pada dulu hadis ini goib ada penjelasannya hadis ini goib tapi maknanya benar Maknanya hadis itu goib itu apabila tidak terpenuhi lima syarat lima, lima limanya jadi hadis itu baru dikatakan sohi apabila terpenuhi lima syarat kalau salah satu dari lima ini tidak terpenuhi maka di situ rodi okay. nah, gampangnya okay. nah, tiga syarat itu yang berkaitan dengan sanat dua syarat dua, dua syarat berkaitan dengan isi dengan matang atau dengan isi lah isinya maknanya ini benar, tapi syaratnya ada kewawanan rodi nah, maknanya benar nah, kalau itu bagaimana? maknanya ditekan, karena maknanya benar, tapi tidak boleh mengatakan ini hadis rasulullah. Kenapa? Karena ini loy. Dari sisi peribayatnya atau orangnya atau sanatnya lagi. Jadi nah, jangan mengatakan ini hadis rasulullah. Kenapa? Karena ini loy. Adapun maknanya ini makna yang sesuai di dalam Islam, sesuai dengan syariat Islam. Ada itu. Nah, kenapa aku tidak boleh dikatakan ini dari Rasulullah? Karena yang bukan dari Rasulullah tidak boleh dikatakan dari Rasulullah Nanti akhirnya Islam itu bertambah Kalau bukan dari Rasulullah Dikatakan ini dari Rasulullah Islam itu hanya yang diajarkan oleh Rasulullah Berupa ayat Allah atau hadis-hadisnya Diajarkan oleh Rasulullah itulah Islam Imam Malik Allah berkata malamnya punya umainin kainan, yau malai zainah. Yang di zaman Nabi Tidak diajarkan sebagai agama, maka di zaman kita dan seterusnya itu bukan termasuk agama. Agama Islam hanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa Al Quran dan berupa hadis-hadisnya. Nah itu kita baca hadis ini, hadis diskusi. Nanti tadi itu sangat ya. Ada kalau mana tu? Arab Uqisholin ada empat hal. Wahidatul Minhunnali. Salah satu dari empat ini adalah untuk U. Wahidatul Laka. Dan satu dari empat ini untuk Muahid Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waahidatul baini wa bainak tan satu dari empat ini yang ketiga adalah antara aku dan kamu wa muhammad sallallahu dan yang keempat satu dari yang keempat ya, adalah antara kamu dan hamba-hambaku antara kamu muhammad SAW, dan hamba-hambaku dan muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ammal la tusyriku bi syai'a satu yang pertama yaitu yang untukku untukku yang disebutkan antara siapa antara siapa yang penting itu adalah lahu hakku milikku apa nah maka ya, Kamu kamu di sini siapapun dia sedang bicara harus terlibat tak yang pada Ketika hadis ini dibacakan kepada siapapun Ya siapapun kamu-kamu harus beribadah hanya kepada Allah Kalau sampai kamu beribadah kepada selain Allah Maka kamu memberikan hak Allah Kepada musuh Allah Kepada yang paling dibenci oleh Allah Akhirnya itu yang paling dibenci oleh Allah Kalau kamu tidak mau ibadah Kamu merampas hak Allah Tidak kamu berikan hak Allah nah, Jadi Empat hal satu ini, haal wa minil Allah. Apa itu? Jadu ya, ibadah. Hamba harus beribadah kepada Allah. Wa mala tilakah alaihi. Fama amil kami taulidan. Itu kami hina. Ada perzatu yang untukmu, untukmu. Ketika yang dia berbicara Rasulullah, ya untukmu, ayat Rasulullah ketika. Ia ya, datang kepada kita, ya untuk kita, siapapun tidak. Nah, ketiga hadis ini dibacakan kepada si A. Kamu adalah si A. Ada pun satu yang untukmu adalah, apabila kamu berbuat baik, Allah pasti membalasmu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang luput yang sia-sia, ada Semua kebaikanmu pasti kamu akan mendapatkan. Selanjutnya Semua perbuatan itu pasti akan Dibalis Nah ya ini Karena itu Jangan takut Kebaikan itu hilang Sungguh Allah maha tahu Dan Allah maha mengelihara Dan Allah pasti akan membalas. Sama hmm. Ya'mal Dithqa la gara din Ya Allah Siapa yang melakukan kebaikan Meskipun sekecil Di jisawi Allah lihat Dan nanti di akhirat Allah pasti akan Membalas Dan bisa-bisa di dunia ini sudah diparah Dan nanti di akhirat juga diparah Kalau di akhirat itu pasti kalau di dunia Ada dalil Bisa jadi tidak diberi kebaikannya di dunia, nanti diberikan secara sempurna di akhir. Panggilan anakan. Nah, yang ketiga, wamilah dibayi di wabiyinah, famingat doa, wale yang dijabat. Adapun yang antara aku dan antaramu, antaramu adalah antara kamu wahai Muhammad, apabila dihadapkan kepada. Si A, kamu adalah si A Dia ada pun kepada kita, kamu adalah kita Jadi kamu adalah yang diajak bicara Antara Allah dan yang diajak bicara siapapun ya. Ataupun yang ketiga adalah Antara ku dan antara kamu, wahai Allah Apa? Ya. Kamu harus berdoa dan aku akan menganggungkan Kamu minta aku beri Okay. kamu minta dan aku akan. Ini, okay. nah, ini yang kaitan dengan fakta, kaitan dengan ayat kita. Ya, Yohanes, okay. wahai manusia, antum berkor. Jika kalian itu betul kepada Allah, karena itu di ayat tadi Allah bagaimana? Bukan okay. larang kubur majelis Past pasir pelatuk. berkata berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengambilkan. Nah ini yang ketiga. Kamu berdoa, Aku akan mengambilkan. Wa malati bayna kawabayna ibadi. Adapun yang keempat antara kamu wahai Muhammad dan hamba-hambamu. Apa? Maka farudolahum maka rodo li rasika. Rizohilah untuk mereka apabila yang seperti itu kamu rizoh untuk dirimu. Rizohilah untuk mereka apabila yang seperti itu kamu rizoh untukmu. Senangilah apa yang kamu senang. Senangilah itu. Pada orang apabila kamu senang terhadap halimu Pemahaman kebalikannya juga Makna kebalikannya juga harus kayak gitu Apa? Kalau kamu tidak suka kena sesuatu Maka kamu juga jangan suka apabila sesuatu yang tidak enak itu kena orang Kamu tidak suka kena penyakit Kamu juga jangan suka kalau penyakit itu kena Orang kamu suka sehat, kamu juga harus suka kesehatan itu didapat oleh orang. Nah Menteri itu nah, mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu antara kamu dan hambamu. Nah, antara kamu dan hamba buat orang lain kamu harus seperti itu. Dan Rasulullah SAW bilang betul. Itu, melaksanakan seperti apa yang seharusnya dengan sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah bahkan tidak ada yang bisa melampaui seperti itu, kenapa? karena Rasulullah SAW itu lebih menghentikan umatnya daripada dirinya lapotu ja'al kum rasul bin anususikum Azizun alaihi ma'anikum Harizun alaihikum Bilmuminah umurrahim Sungguh telah datang Rasul Dari kalangan manusia Dari kalangan kalian wahai manusia Rasul ini sangat berat Ia rasakan Apabila kalian menderita Rasul ini tidak kuat rasanya Apabila umatnya menderita Harizun alaihikum Rasul ini sangat perhatian Kalian mendapatkan kebaikan Pusat Pikiran dan kekuatannya Dikerahkan Seluruh kekuatannya Seluruh pikirannya Dikerahkan untuk Supaya umatnya mendapat Kebaikan Sandainya mempentingkan dirinya sendiri Maka Kenapa dia harus Sakit-sakit seni keselamatan umatnya. Tapi ternyata itu yang dilakukan Rasulullah. Semua digunakan apa yang dia miliki supaya umatnya jadi baik, supaya umatnya mendapatkan kebaikan. Hail alaihi umma. Sangat perhatian atas kebahagiaan kalian, dunia akhirat. Ibn Mubini Ina al Rahim Rasul ini terhadap Allah yang beriman Saya akan cinta kasih sayang Nah ini Rasulullah SAW nah, Umatnya yang kafir Dia rela harus lelah sakit sengsara Supaya umatnya yang kafir itu jadi mukmin supaya yakin jumpa dia jalan kaki dari mangkuk petohi ya, dan itu padang pasir batu hidup panas panas untuk apa supaya orang baik seperti dia ya, dia dapat apa enggak dapat apa apa dari dia setelah lembek di sana dilempari batu sampai berdarah loh apa salahnya enggak ada salahnya itu dia menyampaikan pengawian supaya mereka mendapatkan gaya supaya mereka nanti kalau mati tidak dihana oleh Allah maka ketika itu meskipun begitu berdoa kepada mereka Allahumma ya Allah berilah ya Allah perlindungan bagi mereka karena cahaya di dunia dan di alam ini loh yang kafir, yang kurang rendah, yang nanti tetap didoakan untuk Nah jadi itu Rasulullah S.A.W. Jangan ada yang bisa melangkaui Rasul Sampai para Rasul pun semuanya akhirnya terhadapnya di bawah Rasulullah S.A.W. Nah ini. Lalu satu halis lagi, kerana waktunya sudah habis. leh. Rasulullah SAW berkata Malam yajuku Malam yajuku Loha Azza wa Jalla walibah alaih Orang yang Tidak mau berdoa kepada Allah Allah marah kepada saya. Allah marah kepada Allah karena itu Kita harus paham Allah itulah Ya <tuh> Yang memberikan segala kebaikan untuk kita dan kita itu terus butuh kebaikan. Kita juga terus butuh sehat. Kita selama ini sehat. Besok kita sehat apa tidak tidak tahu. Ya. Ketika kita katakan ingatulailah untuk bersehat itu Allah minta amini kita tahu. Allahumma ya amin. Ia Allah di sehatkan kesejahteraan pasangan dan lain-lain. Jadi pagi, itu pagi pada ya? ibu suling saja ibu yang tidak berdoa kepada Allah, Allah merah kepada itu. Hmm. ibu. Ibu, eh, dan ada baiknya kalau Allah itu punya sifat marah. Kepada siapa? Kepada siapa yang berdoa kepada Allah? Kepada siapa yang selek? Allah marah. Hmm. Dan Allah juga punya sifat senang. Wallahu wa'idh bin waksim. Dan Allah senang pada orang yang waksim dan selalu berkeluar baik. Wallahu wa'idh bin waktahim. Allah senang pada orang yang menakuh. Jadi Allah juga punya sifat senang, Allah juga punya sifat berharap. Kita tidak tahu bagaimana hidup kayak apa. Kita juga tidak tahu hakikat sifat Allah. Kita tahu dari ayat Allah Allah itu ada. Kita tahu dari ayat Allah Allah itu Maha Besar. Kita tahu dari ayat Allah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tahu dari ayat Allah ayat bahwa Allah, Allah itu senang pada orang yang baik yang berakhlak. Dan kita juga tahu dari ayat Allah bahwa Allah itu marah pada orang yang dinafikan. Berarti Allah juga senang juga marah. Allah sendiri yang menghidupkan hidup. Karena kita tidak tahu bahawa Allah seperti apa dan Allah kita juga tidak tahu hati sifatnya itu kayak apa. Tapi kita tahu Allah itu ada, Allah itu Mahesa, Allah itu memberi, Allah itu senang, Allah itu mah. Nah. Nah. Allah malak sudah kasih ini.